Și-au început să se plece în fața lui zicând, Bucurete regele iudeilor. și îl băteau peste cap cu o trestie și îl scuipau și căzând în genunchii se închinau. Și după ce l-au baciocorit, l-au dezbrăcat de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus afară ca să-l restignească. Și-au silit pe un trecător care venea din țarină, pe Simon Cirineul, tatălui Alexandru și al lui Ruf, ca să ducă crucea lui.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 Iar cei ce treceau pe acolo îl huleau, clătinându-și capetele și zicând, Hu, cel care dărâm templu și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți, coborându-te de pe cruce. De asemenea și arhirii bagiocorindu-le între ei, împreună cu cărturarii, ziceau, pe alții a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Hristos, regele lui Israel, să se coboare de pe cruce ca să vedem și să credem. Și cei împreună răstigniți cu el îl ocărau.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 L-a pus într-o trestie și a dat să bea zicând, Lăsați să vedem dacă vine Ilie ca să-l coboare." Iar Iisus, scoțând un strigăt mare, și-a dat duhul. Și catapeteasma templului s-a rupt în două de sus până jos. Iar sutașul care stătea de fața, în fața lui. Văzând că astfel și-a dat duhul, a zis cu adevărat, omul acesta era fiul lui Dumnezeu. Și erau și femei care priveau de departe între ele, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iosif și Salomea